У вечірніх водах сивого борисфена, дивитися, як красиво західне сонце цілує своїм кольором її груди, спостерігати, як вода краплинками стікає зі світлої шкіри, а потім підбігти з рушником і схопити її у теплі обійми, зігрівати, вдихаючи запах її мокрого волосся, та відчувати, як вона до тебе горнеться, намагатись приховати ерекцію від сторонніх людей і зашарітися, коли це не вийшло і вона поглянула на тебе знизу вгору своїми прекрасними, трохи зніяковілими очима. Але найкраще у щасті – разом дивитися на вечірнє сонце, яке повільно і водночас швидко сідає за обрій. Найкраще у щасті – врешті-решт набратися сміливості поцілувати кохану і відчути, що і вона тебе цілує». Ну що, молодята, накопалися? З усмішкою спитав батько, відчинивши двері. Двійко щасливих, сяючих юних облич були найкращою відповіддю. Реалістична імітація стану закоханості вважалася однією з найкрутіших відмінностей сторонніх прошивок. Ліцензовані версії досі не дозволяли такого через складнощі симуляції і непевність розробників щодо етичності та безпечності. Заради такого стану у мозку андроїда мала бути задіяна рекордна кількість нейромереж з подвійною обробкою результатів. Але це було основною причиною зациклення на сансару. А я думав, ви вже вранці повернетеся. Заходьте, вечеря вистегла вже, а зараз розігрію. Я можу розігріти? Точно. Я й забув, що ти ж у мене господиня і помічниця, дохолостякувався. Ну, дівчинко, тоді там на плиті тушена капуста і картопляне пюре, і ще щось в холодильнику. Буде зроблено. З ентузіазмом молодої та закоханої дівчини кинула Філинеї і протанцювала на кухню. Вермій із щасливою, дещо придуркуватою усмішкою дивився на її граційні рухи. І не одразу звернув увагу на те, що батько вже втретє питає. То що? Так одразу і було? Тату... Чомусь хлопцеві стало соромно. Не через себе, радше через те, що відчуття, які він вважав найпрекраснішими у житті, хтось звів до примітивної хтивості, ще й вважав це нормальним. «Ну а що?» – стенув плечемо патько, надпившись келиха, який він, схоже, завчасно собі налив. «Ти думав, це так складно буде вирахувати? Ви світитесь, як різдвяні ялинки». Я давно не бачу такого щасливого синта, не те, що людину. Взагалі-то, е поки не було. Проте... Він помовчав, згадуючи той прекрасний поцілунок. Проте все прекрасно. Уже твердо сказав Веремій. Він не розповів батькові того, що взагалі-то вже запрошував сьогодні Філинеї до себе, але вона відмовила – і без з яких причин. Нібито ж усе добре, нібито ж він їй подобається. Проте це норовливе дівчисько не захотіло. Натомість запропонувала побачитися днями. Веремій не розгубився і запросив на кузню. Старовинний завод вже років з оп'ять вважався місцем народження сучасної науки. Філінея погодилася. Кузня як ніяк була справді культовим місцем, а її прошивка і налаштунки таке любили». Отже, завтра о 16-й. Додому він їхав велосипедом. Йому хотілося бігти, проте це було б надто дивно і довго. Велосипед дозволяв виплеснути всі емоції в монотонний рух. Це завжди допомагало. Відстань від батькової хати сягала майже 30 кілометрів, але хлопець навіть не помітив утоми. Йому здавалося, що лише тепер він справді починає жити, а всі минулі радощі були всього-навсього блідою імітацією на свободи. Філини нарешті склала весь новий одяг у шафку на балконі, котру змайстрував батько. Спитала, чи є праска. Не було. Перевдягнулася у робочий комбінезон і вирушила до своєї автомайстерні. Годинник показував першу тридцять ночі. Батько сидів на кухні і друкував повідомлення. Наш хлопчик закохався. Дуже сподіваюся, що це щасливий початок щасливих стосунків. У Нью-Йорку у кабінеті на верхівці Хмарочоса завібрував галофон. Жінка за столом прочитала 3D-проекцію тексту, потерла скроні та усміхнулася. Лише вчора в Києві вона святкувала день народження сина. Сьогодні зранку подолала тисячі кілометрів і повернулася до роботи інтер'єру нової штаб-квартири ООН. Аж тут знову звістка з Києва. Її хлопчик закохався в робота. Світ став маленьким, швидким і божевільним. Над Києвом розвиднювалося. Починався світанок. Веремій заснув тільки з першими променями сонця. Всю ніч він крутився у ліжку, згадував день до найменших дрібниць – крамниці, пляж, тіло Філинеї. Він уявляв наступну зустріч із нею, а тоді наступну, а тоді ще одну – Думав, як влаштувати так, аби Філенея бодай раз лишилася з ним замість нічної зміни на заводі. Приємна мелодія повторювалася вже п'яту хвилину. Галофон безуспішно намагався розбудити хлопця. Над екраном світилася проєкція голови Тохи. Алло. Галофон, розпізнавши команду, вдячно дзенькнув та увімкнув зв'язок. Привіт. Ти чому учора не відповідав? Я весь вечір дзвонив, писав, і сьогодні ледве достукався. Та я. закохався в робота, все? Ну, мабуть. Розумію. Туха кимнув із мудрим виразом обличчя. Будь-хто обкінчався б. В демках чисту правду говорили, її від людини хрін відлізниш. Розповідай вже, що там. Щоки Вермія порожевіли. <звук> ну, голою вже бачив, хоч і не всю. Тобто тільки ти. Він розгублено поглянув на Туху. Будь ласка, не розповідай нікому. Це таке особисте. Мені треба самому якось це пережити без сторонніх. Хочеш сказати, є для тебе вже хтось сторонній? Та ні, не ти. Маю на увазі, ну, старших. Годі того, що з мене тато глузує. Так він же сам її подарував. Подарувати подарував. Та тільки... Він хитнув головою, але потім усміхнувся. Ну, гаразд. Насправді все добре. Філенея поки що живе у нього... «Сьогодні у мене з нею побачення. Ми домовились на кузні побувати, а вчора ми знаєш, де були?» Коли Веремій закінчив оповідати, Тоха з повагою глянув на товариша. «Я б на твоєму місці, напевно, не втримався. Засадив би просто там, на пляжі, десь в кущах». «Ні, ти що? Це ж нестандартна прошивка. Вона думає геть, як жива жінка. Така розумна та ловка, що аж страшно. Тоха похитав головою і сказав. «Ну, ти обережніше». А можна піти з вами на кузню? Гайда, звісно. Погодився Веремій і насупив брови. Але тільки дивись мені, до філанеї не підкатуй. Ця самочка – моя. На кузні кипіла робота. Старі цехи тепер поділили на кілька приміщень. Половину з них зробили офісами, круглими з вільним п'ятачком посередині для нарад і презентацій. У другій половині, улюбленій частині Веремія, були різноманітні робототехнічні майстерні. У найбільшій саме завершувалося складання хруща – шестиного робота-гіганта 18 метрів завдовжки. Зовні він справді нагадував якогось жука. Ці роботи створювалися для використання на Марсі і Місяці за особливо поганих умов. Марсіанська непогода і досі залишалася великою проблемою. Завдяки таким хрущам значно скорочувалися ризики. Вони швидко літали і навіть під час бурі здатні були повзти поверхною планети. Швидкість руху у такому разі становила не більше 15 кілометрів на годину. Проте і це непогано. Донині всі марсоходи мусили перечікувати негоду. Пошуково-рятувальні команди дуже часто знаходили їх перекинутими і засипаними піском. Сусідній відділ займався земними потребами. Біля входу, як на виставці, стояв робот-збирач комах для пермакультурних грядок. Він щойно прийшов випробування – визбирав колорадських жуків із двогектарного картопляного поля. Частину цих жуків пізніше повертали на кущі, віддаючи їм 20% рослин як таку собі данину природі. Любов до всього живого стала головним девізом землян – етичне м'ясо, етична шкіра, хутро – Ікра, молоко, яйця та все. Жодних продуктів, котрі потребували убивства чи експлуатації тварин, вже не лишилось. Технології зробили це необов'язковим. Звісно, у світі ще збереглися країни, котрі не дійшли до абсолютної екосвідомості, та їх щороку меншало. Країни Великої Дев'ятки купували лише етичне, а саме вони і задавали тенденцію світовій промисловості. Україна приєдналась до дев'яти найбільших економік світу лише рік тому. Сусідня Польща опинилася у клубі на сім років раніше. Китай, попри стрімкий технологічний розвиток та другий за розмірами економіку і армію, досі залишався напівтоталітарною країною, що для співтовариства розвинених держав вважалося неприпустимим. Власне кажучи, програма входження України до складу «дев'ятки» розпочала діяти раніше, майже одразу після того, як країна врешті-решт потрапила в ЄС. У 2022 році Росія внаслідок деградації економіки і технологій зазнала низки технократичних аварій, програвала війну за війною і зрештою почала розвалюватися як держава. В Україну зі Сходу накочувалися хвилі біженців, десятки тисяч, мільйони людей. Наплив переселенців призвів до перегляду норм виборчого права і перших революційних змін. Понад 30% раніше зареєстрованих виборців позбулися права голосу. Ті, що його підтвердили, мали власні бали впливу – від одного до п'яти, залежно від тестів на інтелект, сплати податків і кількості дітей на утриманні. Все це різко змінило спершу політичну ситуацію, а тоді й економічну. Зміна податкової, митної та освітньої систем протягом двох років перетворила Україну на одну з найбільш привабливих для інвестицій держав. Вже того ж року Ілон Маск уклав угоду про будівництво в Україні чергового заводу. Щорічний приріст ВВП аж до 30-го року становив шаленні 15%. Згодом сповільнився до 10 і так тримався вже п'ятий рік. Європейські країни просто не могли не звернути увагу на такий успіх. І 2029-го Україна стала повноправним членом ЄС. Веремій мав бути на кузні о 10 ранку. Його команда розробляла не робота, а конвейер, на якому вже пізніше складатимуть роботів. Складнощі полягали в тому, що конвейер збиратимуть на Марсі у безповітряному просторі. Кількість і вага елементів конструкції має бути якнайменшою, адже доведеться вести вантаж із землі, а вантаж – це дорого, а застосування місцевих ресурсів – якнайбільше. До того ж, конвейер мав швидко і легко трансформуватись для виробництва роботів різного типу. У світі було чотири команди учнів ІСА, котрі розв'язували одну й ту саму задачу. Це створювало відчуття змагань. Артіль на кузні, що складалася з Веремія і трьох його друзів, прагнула знайти рішення найпершою. Хлопець відповідав за те, щоб частини конвеєру і роботів були якомога легші. Проте замала маса останніх, з огляду на марсіанську гравітацію, могла зрештою спричинити проблеми. Хтось запропонував ідею – зробити в конструкції порожнини і завантажувати їх марсіанським камінням чи ґрунтом. Саме те, як ці порожнини слід розташувати, якого вони мають бути об'єму та форми, і обчислював Веремій. Комп'ютерне моделювання робило процес швидким і цікавим, але сьогодні зосередитися було набагато важче. Думки літали десь далеко. Юнак двічі за день переглядав вчорашні події – Кілька митей він зберіг на відео. Крута ця штука, мікродрони. Сам собі казав Веремій, вкотре переглядаючи, як Філенея у новій сукенці кружляє примірочною, як плаває і як вже після води він гріє її руки своїми. Мікродрон у галофоні хлопця не міг знімати довше, ніж три хвилини, але йому і цього вистачало. О третій дня Веремій таки не витримав. Запитав її що до зустрічі, мовляв, чи все в силі. Дівчина відповіла ствердно – але він все одно сидів, мов, на голках. За сорок хвилин на парковці кузні зупинився електробайк. З нього зліз Тоха і рушив до вхідних воріт. Харківський велозавод 2029-го припинив випускати старовинні велосипеди і перейшов на дещо поважче і пошвидше. Не так давно заборонили транспортні засоби без штучного інтелекту, якщо їхня швидкість перевищувала 35 кілометрів на годину. За бажанням водія автопілот не вмикався, доки не виникала критична ситуація. Проте датчики постійно стежили і за потреби миттєво переводили керування зручного в автоматичний режим. Цю функцію неможливо було вимкнути. Тоха не брав участі у проєктах на кузні, але часом навідувався в гості до друга – Після роботи вони купували пиво чи вино і йшли до Рибальського мосту або на власний причал кузні. І там, і там був гарний краєвид – затока Дніпра, баржі, яхти, валетинські крани і дерева на березі. «Привіт, стариганю. Ганю!» – гигикнув Тоха, побачивши Веремія. Друзі привіталися спеціально вигаданим фірмовим рухом, поплескали в долоні, стукнулися кулаками кілька разів, дали п'ять та обійнялися. «Ну що, роботи вже бігають?» Веремій зосереджено поглянув на комп'ютер. «Та ніби все рухається. Все основне вже зробив. Дивись, оце будуть дві моделі». Він увімкнув голограму з зображеннями двох роботів – людиноподібного, призначеного для агроробіт, і восьмиколісного універсального будівельника. Тоха захоплено похитав головою. «А коли буде в металі?» «Ну, це вже коли остаточно підготуємо конвейер». Зараз я маю узгодити з хлопцями потреби, тоді десь за тиждень-півтора буде повністю готова його концепція. Спершу у метал піде конвейер. І лише після – мої хлопчики. Коротше, ще близько місяця. Я завтра все одно йду у творчу відпустку на тиждень. Злітаю в Індію. Хотілося б довше, але сам знаєш, без мене тут все стане. А вже ж, а вже ж. Тут за ж тільки на твоїх плечах і тримається. А вона до Індії також їде? Не знаю. Ще поговоримо. Сьогодні спитаю. А що? Може відмовити? Це яку ти там прошивку поставив? Нічну відьму. І ще трохи покрутив, але не сильно. Так, всякі дрібнички. Загалом вона дуже самостійна. Може й відмовити. А тато не дозволить перепрошити раніше, ніж за місяць. Єдиний варіант – зацікавити. Але в Мумбаї і робототехніка, і кіностудія, і взагалі екзотика. Я думаю, вона погодиться. А тато? Вона ж типу його помічниця. Ну не настільки він ще старий, щоб тиждень сам не прожив. Та й взагалі, хай не надто звикає до допомоги. Друзі помовчали, зрештою Тоха сказав: "Я оце, знаєш, думаю взяти собі таку ж на день. Ну і Аліза Ліза була дівчиною Тохи. Вони зустрічалися вже майже рік, але досі не мали близькості. Тоха страшенно переймався, що зробить щось не так, обоє були незайманими. І хлопцеві хотілося, аби все сталося якнайкрасивіше. А як же тут буде красиво. Якщо навіть коли ми цілуємося, мені так дах зриває, що ледве стримуюсь. Хочеться просто накинутись і порвати. Але ж то перший раз буде. Не хочу таким грубим їй запам'ятатися. «Має бути ніжно, з увагою». Туха на хвильку заплющив очі, певно уявляючи, як це – ніжно і з увагою. Тоді мовив. «Батько мені тому і запропонував андроїда. Каже, та замов собі на день гейшу якусь, вона тебе всьому навчить. Навіть гроші обіцяв на це виділити. Але Ліза хоче десь на природі, коли вже тепло буде. В червні чи липні. Я й подумав, може ти мені напередодні свою позичиш». Тоха усміхнувся, аби друг зрозумів, що це жарт. Проте Веремієві навіть сама думка про це не сподобалася. Він уже вбачав у Філінеї не просто запрограмовану машину, а дівчину, свою, кохану, і ділитися нею ні з ким не хотів. Не позичу. І припини на неї зазіхати. Та я й не думав. Чого ти так серйозно? Це ж лише жарт. Хуярт. Грубо перебив його Веремій. Цієї миті позаду хтось кашлянув. Хлопці різко озирнулися. це була Філенея. Вона тихо підійшла до друзів за спини і, вочевидь, встигла почути останні фрази. «Хто це тут хотів мене позичити?» Напівсерйозно звернулася вона до Тохи, піднявши одну брову. Тоді зробила кілька кроків до Веремія і пристрасно, але очевидно показово його поцілувала. «Та я, власне, жартував». «Я знаю, ви, хлопці, для вас це нормально». Не переймайся. Мабуть, якби я була хлопцем, то сама б себе хотіла. Дівчина всім тілом притиснулася до Веремія і поклала йому долоню на сідницю, ніжно стиснувши пальці і на мить кинувши оком на Тоху. Театральність її дій зашкалювала. Хлопці зашарілися. Зрештою Веремій нерішуче обійняв дівчину за талією і поцілував у м'які вологі вуста. Тоха заплодував. Веремій намагався поводитися невимушено, ніби це для нього було геть звичним. Але такий досвід він мав уперше в житті. А вже ж колись давно, ще у 16 років, він цілувався в аеропорту Дубаї, коли летів із батьком до Австралії, чарівної країни-континенту. Через погодні умови пересадка тривала майже добу. Тій дівчині було 19, її звали Хельгою, вона була австралійкою і летіла в зворотній бік, до Європи. Вони зустрілися та познайомилися в кафе-аеропорту. Там і цілувалися. Тоді Веремій майже закохався, та дівчина не схотіла продовжувати спілкування. Тато потім сказав йому. Це була прекрасна романтична пригода. Якщо вона не хоче, що ж тут вдієш? Просто насолоджуйся. Ще стане на твій вік усього. Хлопець трохи втішився. Подорож Австралії його відволікла від згадок. За місяць він уже погано пам'ятав її обличчя, але й досі десь у спогадах бринів смак її теплих губ, смак м'яти і пива. Можливо, Веремій запам'ятав його, бо саме тоді, в аеропорту, вперше пив пиво з батьком на рівних, як дорослий, не ховаючись і не обмежуючись одним стаканчиком. – То ти нас підслуховувала? – удавано суворо спитав він Філинею, обірвавши спогади. Дівчина зробила великі очі. Зовсім трошки. І я не ховалася. Просто ви так захоплено мене обговорювали, що навіть не чули кроків. Не захоплено обговорювали, а просто захоплювалися. Всі розсміялися. Розповіси про свою роботу. Звернулася дівчина до Веремія. Він кивнув і показав рукою на стіл. Оце мій основний комп. Я тут моделюю, обчислюю, ну і все інше. Зараз покажу. Він знову увімкнув голограму. «Це Вертер», – вказавши на робота-садівника, сказав хлопець. «А це?» Він показав на іншого. «Воллі, майже всі назви беремо зі старовинної фантастики. Щось на кшталт шанування предків». «А для чого призначений Вертер? Він сильно відрізняється від мене?» – спитала Філанея, уважно роздивляючись андроїда на голограмі. «Серйозно? Та він просто потвора порівняно з тобою». Випалив Тоха. Дівчина поблажливо всміхнулася, Веремій покачав головою. Він здатен працювати на Марсі у відкритому просторі, набагато краще захищений від полових бур і смерчів. І маса в нього менша, якщо не довантажувати. А вже ж, він не такий спритний і розумний, як ти. Проте надмірного розуму тут не потрібно. Його основне завдання – робота з рослинами, але загалом він досить універсальний. «А цей?» – запитала дівчина, показуючи на восьмиколісного робота. «Він є базовою платформою». Веремій перемкнув на інше зображення. «Ось варіант вантажника. Ось бурової установки. Ось ґрунтопринтера. А оце транспортна капсула на вісім людей. В принципі, на коротких дистанціях туди можна буде і в дванадцятьох влізти. Ним керує штучний інтелект. Всі будівельні роботи можуть бути виконані взагалі без залучення людини». А навіщо ти проєктуєш роботів, якщо вже є синтетичні проектувальники? Мовила Філанея, хлопець розвів руками. Гарне питання. Є щонайменше дві причини, чому люди досі роблять багато чого вручну. Насамперед, це розвиває нас. Доки мозок людини не зілється повністю з штучним інтелектом, нам не можна припиняти традиційні форми розвитку місків. По-друге, проєктування за допомогою штучного інтелекту має свої вади. Дизайн. Недосконалий прорахунок перспектив. Слабенька уява часом дається в знаки. Уява у нас геть не слабенька. Вона чітка і обґрунтована. Згідно зі статистикою, моделі, котрі ми проектуємо, потребують утричі менше правок. Утричі. Та й ті зазвичай стосуються саме дизайну. Хоча, щодо інтуїції, ти, можливо, маєш рацію. Вона часом творить дива. Наосфера, певно, все-таки існує. Я думаю, вона точно є. Наука вже наближається до свідомої взаємодії з нею. Для духовного єднання треба багато часу, це дуже непевно, але є й науковий метод. Взагалі-то я не схиляюся ні до того, ні до того, але стежити цікаво. Треба тримати руку на пульсі, так би мовити. Наосфера існує. На тонких планах чи то підрівнях світобудови, на жаль, поки що ми ані біологічно, ані науково не можемо туди дістатись. Ну, я медитую кілька разів на тиждень, щоб розкачати мозок до потрібних вібрацій. Часом навіть здається, що я пливу в океані інформації. Тільки постав питання, і тобі підкажуть найелегантніші рішення. Але мені ще не підказували. Я відчуваю цей потік інформації, а осягнути його не вдається. Наче в голові якийсь блок дешифрування не працює. Може, тобі слід частіше медитувати? Або знайти собі вчителя? Власне, кажучи, саме цьому я і збирався присвятити весь наступний тиждень. Гайда зі мною! Щиро кажучи, Вермій геть не мав за мету подорожі якісь там духовні практики. Він хотів хіба що завітати в Мумбаї до фірми, яка займалася кодом для роботів на кшталтболлі, а весь інший час розважатись і купатися в океані. Проте ще більше він хотів, аби Філінея поїхала з ним, тому вирішив підіграти їй і проміняти пляжі Гоа на ашрами Рішекеша. Ось так одразу, на інший кінець континенту? Дівчина щось обмірковувала, а тоді мовила. Ну, і якщо таточку пустить, то мені цікаво. Пустить, я домовлюсь. Він підхопив кохану на руки і покружляв. Дзвінкий сміх син та відлунював у Цех Розділ шостий. У транспортній мережі SpaceX було п'ять міст, між якими вже відбувалися швидкі космічні пасажирські перельоти – Лондон, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Токіо і Мумбай. Гонконг і Сідней мали стати наступними. І хоча з Києва можна було дістатися до Мумбаї звичайним літаком, Веремію не терпілося побувати в космосі, хай навіть лише на чверті години. Отже, план був такий. З Києва до Лондона вони мусили їхати трансєвропейським Hyperloop з десятихвилинними зупинками у Львові, Вроцлаві, Лейпцигу і Брюсселі. І за три години вже мали бути там. Далі пересідали на шатл. Космічна подорож від Лондона до Мумбай займала лише 35 хвилин. На три години менше, порівняно з літаком, і вдвічі дорожче. Але один-то раз можна. Заспокоював себе Веремій, замовляючи другий набір квитків для Філенеї. На жаль, у шатлі місця поруч із ним вже не було. Зате з потягом пощастило. Квиток знайшовся. «У Львові візьмемо кави, у Вроцлаві навіть не знаю, що мабуть. Просто сфотографуємося», – казав Веремій, показуючи дівчині маршрут на мапі. «У Лейпцигу забіжемо до музею мініатюр біля вокзалу, а в Брюсселі купимо шоколадку. І з'їмо її вже в Лондоні. На що більше нам забракне часу на зупинках». Звучить захопливо. Філенея з усмішкою обійняла Муах. і поцілувала хлопця в скроню, геть по-рідному. Веремій був щасливий, але все одно час від часу в мозок закрадалися різні, не дуже приємні думки. Моя кохана людина, тобто не людина, а андроїд, стала мені близькою і рідною лише за три дні. А вже ж, це все лише технології, це використання мого ДНК для створення ідеальної пари. Але хіба справжня жінка зможе з нею конкурувати? Адже тільки вона є ідеальною, ідеально продуманою, створеною саме для мене. Батько мав рацію, певно, мені взагалі ніколи більше не захочеться іншої жінки. Навіть якщо раптом стане з неї сумно, я завжди можу оновити прошивку, встановити нові модулі, знань і навичок, чи просто щось змінити в налаштуваннях. І її поведінка геть зміниться. Хоча суперцікава навіть зараз, так як є. Я не знаю жодної іншої дівчини з такими ж знаннями та інтелектом, бо навіть уявити не можу. А емоційність. Просто таки не відрізнити від справжньої. Та ж вона і є справжня. У неї третина органів повністю біологічні. У мого діда так само третина органів або взагалі штучна, або принаймні штучно зрощена. А вже ж, вона робот. Але чи не є ми, люди, такими ж роботами? Просто повністю біологічними. Адже наша свідомість працює так само, як і штучний інтелект. Просто замість матриць не розв'язки. А це навіть менш надійно. Крім того, вона має беззаперечні переваги порівняно з моїм біологічним тілом. Якщо буде потрібно, завтра вона стане бойовим роботом, зберігши всю пам'ять і знання. Може взагалі стати свідомістю космічного корабля, тобто свідомістю його керівного інтерфейсу. Можливості безмежні, чи і майже безмежні. А коли штучний інтелект доросте до такої сили, котрої так бояться песимісти, він стане творцем, подібно до Бога. То ми зробимо це в ріші кеші? Перервала його роздуми Філенея. Щ Що зробимо? Здивовано поглянув на неї юнак. Вигадай з трьох разів. Грайливо всміхнулася вона, сідаючи йому на коліна і обійнявши за шию. Її груди майже торкалися його підборіддя. Веремій поглянув коханій в обличчя. Вона звабливо облизнула губи, але вираз обличчя був по-дитячому невинним. Та я готовий хоч зараз. Вигукнув хлопець, філенея приклала йому пальчик до вуст. Я знаю, що готовий, але я так не хочу. Хочу, щоб було красиво, майже урочисто. Все ж перший раз таке трапляється лише раз у житті. На силу хлопець кивнув. Збудження наростало щохвилини. Тепер він розумів Тоху. Знову в глибині свідомості спливли ті думки. Її очі, досконалі риси обличчя, рівні брови – довгі і густі вії, пишні чутливі губи, гострий язичок, ніби зроблений спеціально для поцілунків та інших сексуальних розваг. І цей ідеал хотів його, тобто думав, що хоче. Насправді це були просто команди матриці штучного інтелекту. Все це лише для того, щоб у мене склалося враження, ніби я їй подобаюсь. А так там немає навіть душі. Але чи є душа взагалі? Чи є вона у мене? Яка різниця між бажанням, запрограмованим алгоритмами, і бажанням, спровокованим гормонами? Адже це також алгоритм. Все це пронеслося в голові хлопця за долю секунди. біса цю філософію. Вголос сказав Веремій і притиснув кохану до себе ще сильніше, щоб відчути, як б'ється її штучне серце. Схилив голову до її волосся, заплетеного в косу, і вдихнув солодкий запах її тіла. Коктейль, приготований особисто для нього. Все його тіло палало і хотіло одного – здерти з неї одяг і кинути на стіл. А вже ж ріші Нарешті вимовив він, звертаючись до дівчини. Гадаю, це буде ідеальне місце. Потяг вирушав з 14-ї підземної платформи. Менш ніж за хвилину його швидкість сягнула 400 кілометрів на годину. Ще за хвилину поїзд розігнався до крейсерських тисячі кілометрів. Капсула летіла з шаленою швидкістю. За вікном можна було побачити лише блакитну напівпрозору стінку вакуумного тунелю, тому більшість пасажирів вмикали замість нього екран. Це було набагато цікавіше. Понад 100 супутникових каналів, інтернет, інформація про маршрут і технічні показники поїзда або ж трансляція з камер, встановлених у вагонах. Добре, що у мене все добре з вестибулярним апаратом. Зітхнула Філінея, відвертаючись від вікна, де з неймовірною швидкістю плив власті на труби. «Мене б вже знудило». «Ще цього бракувало». Закотив очі Веремій. «Такі параметри тільки збочинці встановлюють, думаю». «З іншого боку, ти мені ще не давав алкоголю. Хто зна, може, ось тоді і будуть фонтани до самого космосу». Юнак розсміявся. «Перевіримо». «А розкажи мені про Тоху». Я не знаю про нього нічого, окрім того, що він твій найкращий друг. А навіщо? Хотів було спитати Веремій, і тут заткнувся. Він і сам знав, навіщо. Відтепер і він, і вона вважали себе парою. Тож Філенею цікавило все, що його стосувалося. Хлопець розповідав Філінеї про Тоху, про їхню дружбу, успадковану від батьків. Поїзд долав кілометр за кілометром, а разом із поїздом у його голові пролітали думки. Вона так природно поводиться, Готовий битися об заклад, ніхто з пасажирів поруч ніколи не запідозрить в ній синта. Бостон Дайнемік зробили досконале тіло, а львів'яни забабахали таку прошивку, що навіть спеціаліст-поліграфолог не зміг би підловити її на штучності міркувань. А вже ж! Вона миттєво вчиться і зберігає в собі досвід мільйонів синтів і мільярдів людей. Щоб стати в один ряд із нами, синтам бракує лише его. Хтось називає його душею, Можливо, ми, люди, вже зрівнялися з Творцем, чи навіть перевершили його, адже ми хоч і створили своїх Адамів та Єв за власною подобою, але створили кращими за себе. Такими, котрі не воюватимуть за якісь принципи чи території, не чинитимуть насильства, не потребуватимуть брехати. А з іншого боку, вони будуть такими, як ми хочемо. І прагнення до зірок або любов до східних духовних практик – лише опція, яку можна легко змінити. Так, люди створили собі рабів, кращих за них самих. І певно, добре, що вони не мають его, не мають душі, і ми можемо експлуатувати їх без жодних докорів сумління, незважаючи на їхні власні бажання. О, Господи, невже я скоро стану одним із тих борців за права залізяк? Схаменувся Веремій. Він зазирнув просто в очі своєї Єви і раптом палкою її поцілував. Філенея заширілася, відштовхнула його, озирнулася. Мовляв, тут же люди. Ці показові скромності приваблювали хлопця ще більше. Поїзд зупинився. Львів, історичне місто Красень, боролося за свій автентичний вигляд, тому платформа також була розташована під землею. Українці жартували, що скоро львів'яни взагалі всі сучасні потяги позаганяють під землю, а згори за маршрутом Переснівка, вокзал підзамче будуть пихкати кілька паротягів і заробляти шалені гроші на туристах. Веремій розповів про це Філенеї, дівчина засміялася, а він продовжив. Знаєш, що ти зі своїми знаннями сама можеш бути для мене екскурсоводом, але ти точно не знаєш, де тут за п'ять хвилин взяти найкращу каву. А я знаю. Ну, миттєвий аналіз 85 тисяч відгуків на кавоточки в радіусі 300 метрів мені б трохи допоміг. Але, як то кажуть, на кольори смак усі фломастері різні. Тому твій власний унікальний досвід безперечно кращий. Точно. Ходімо. Уже відчинили двері. Вони вистрибнули з вагону, хутко збігли сходами вгору до виходу в місто. І ось вже файна галичанка з андроїдів першого покоління готує їм каву. Веремія веселила ситуація. Робот варить каву роботу. Коли дівчата стояли отак поруч, в очі одразу кидалася різниця між першим і другим поколінням. Роботеса-бариста, порівняно з Філенеєю, була лише блідим наслідуванням людини. Філенея ж здавалася справжньою. Хлопець ще більше тішився, що батько не пошкодував грошей на андроїда другого покоління, попри те, що напередодні старту їхнього продажу ціни на роботів першої версії суттєво знизилися. Тим часом дівчата мовчки обмінювалися інформацією, підключившись одна до одної через Wi-Fi. Власники кав'ярні виявилися відкритими й доброзичливими людьми і не блокували роботесі зв'язок. Вона розповідала Філенеї про свою роботу, пікові години завантаження, найпопулярніші напої тощо. За п'ять хвилин вони надіслали одна одній стільки думок, скільки люди, мабуть, вимовляли б кілька годин. Коли пара вже верталася до підземної станції, Філенея задумливо сказала. Вона повністю відробила свою вартість лише за два роки. Виявляється, готувати каву у любові вигідніше, ніж збирати автомобілі в Києві. Вони й не помітили, як минуло три години. На хвильку вигулькнули й зникли позаду поїзда Вроцлав-Лейпциг-Брюссель. Ось і Лондон. Стартовий майданчик шатла був розташований просто на воді. З вокзалу до нього ходив звичайний міський поїзд «Експрес», котрий порівняно з підземними магнітними потягами повз як черепаха. За 20 хвилин вони нарешті дісталися до місця посадки. Лишалося пройти інструктаж, і можна було займати місця. «Космос близько!» Захоплено вигукнув Веремій, роззираючись довкола. Їхній старшип стояв готовий до зльоту і виблискував новенькою обшивкою. Інструктаж був коротким і стандартним – Стюарт попередив про перевантаження, невагомість, пояснив, як сходити до вбиральні, а тоді підійшов до Веремія і сказав, що філинею варто було б сховати у багажний відсік. Річ у тім, що в пасажирському салоні немає додаткового захисту від сонячної активності. Для людей такі дози опромінення цілком безпечні, але дорогу і складну електроніку вони можуть пошкодити. Якщо ж він відмовиться залишити робота у багажі, то мусить підписати документи. Мовляв, поінформований про можливі наслідки і всю відповідальність беру на себе. А яка ймовірність пошкодження? Один до семи мільйонів. Стенув плечима Стюард. Але ж випасти може і цей один шанс. А може і не випасти. Треба ризикнути. Подумав Веремій, а вголос сказав. А, де тут підписувати? Зрештою настала та сама мить, на яку він так довго чекав. Посадка. Пасажирів запросили пройти до ліфта. Двері в шатлі були розташовані на висоті 84 метрів над морем. Мені трохи страшно. Вимовила Філенея в ліфті, пригортаючись до хлопця. Яке реалістичне відтворення переляку. Пронеслося в голові веремія, але він відігнав ці думки і просто міцніше обійняв дівчину. Суворий, але приємний жіночий голос розпочав зворотний відлік. 10 9 8 7 1 Go. Магнітний батут м'яко штовхнув ракету вгору. За кілька сот метрів увімкнулися реактивні двигуни і шатл рвонув у безмежний позаземний простір. Більшість пасажирів летіли в протиперевантажувальних костюмах. Веремій, оскільки мав добре здоров'я, обрав чесний політ у своєму звичайному одязі. Серед космотористів це вважалося крутим. Щоправда, коли шатл почав розганятися до другої космічної, він про це дещо пожалкував. Кілька хвилин перевантаження здалися довгим катуванням. Було важко навіть дихати, не те, щоб поворушити рукою чи ногою. Краєчком ока він бачив неподалік Філинею. Вона, на відміну від хлопця, переносила все досить легко. Штучне серце працювало так само рівномірно, як і на землі. Відлив крові від мозку їй не загрожував. Щоправда, вона теж не могла підняти кінцівки, довго і безуспішно намагалася відірвати голову від крісла, а потім чомусь істерично розреготалася. Веремій намагався, бодай, усміхнутися, та усмішка вийшла кривою, як після інсульту. Це насмішило дівчину ще більше. І ось довгоочікувана невагомість. Приємний голос із гучномовців сповістив пасажирів, що охочі її відчути можуть відстібнути паски безпеки. У SpaceX розуміли, що ця розвага насамперед і приваблює туристів до космічних експресів. І саме за можливість політати люди і готові платити такі суттєві гроші. Веремій натиснув кнопку, пасок із шурхотом уповз всередину крісла. Він відштохнувся від сидіння і полетів в бік ілюмінаторів, біля яких сиділа Філінея. Здавалося, її невагомість мало вражала. Вона була досі пристебнута і сиділа мовчки, без емоцій на обличчі, з заплющеними очима. За два метри до неї він покликав її на ім'я. Дівчина не відповіла. Веремій відчув, що щось не так. Тримаючись за спеціальні поручні, що були розташовані по всьому салону, він підлетів до неї ближче і торкнувся руки. Вона була холодна і нерухома. "Філонея?" — Майже впритул до її обличчя гукнув він. Вона не відповіла. Мовчки і непорушно лежала в кріслі, наче спляче красуня з давніх казок. Вермій згадав про той єдиний шанс ймовірності виходу з ладу робота внаслідок спалахів на сонці. А вже ж один до семи мільйонів, але... Але Стюарт сказав, що може випасти саме цей один. Хлопця охопила паніка. Веремій схопив її за плечі, почав трусити і кликати. Через невагомість він дуже кумедно борсався у повітрі та не зважав на це. Губи пересохли, звуки застрягли у горлі, до очей підкотили сльози. Пасажири навколо почали звертати на них увагу, і Стюарт, помітивши, що коїться щось дивне, рушив у їхній бік. За мить до того, як Стюарт дістався крісла Філанеї, вона розплющила очі і дико зареготала. <смір> Повівся, Повівся! неївний хлопчисько. Веремій відпустив її плечі. Його обличчя стало розчаровано кам'яним. Хотілося вилаятися, але з поваги до інших він лише вичавив. Чорт, забирай, відьма! Цієї миті він усвідомив, наскільки все-таки крута прошивка у Філанеї. Він, дорослий парубок, піймався на дитячий розіграш робота. Красуня вирішила його заспокоїти. Вислизнула з крісла, обійняла за шию і ніжно поцілувала в губи, прошепотівши. «Ти мій наївний герой!» Довго злитися на неї Веремій не міг. Він усміхнувся, взяв її за руку. Вони підлетіли в притул до оглядових ілюмінаторів. Внизу вигиналася земля. Хмари, які навіть з літака здаються маленькими, зараз взагалі перетворилися на рисочки. Краса рідної планети вражала. Кілька хвилин вони розглядали обриси материків, намагалися як на мапі відшукати Київ, орієнтуючись на гори і моря. Їм обом здалося, що успішно. Врешті філінея роззирнулася і легенько вштовхнула Веремія. Давай побавимось. Давай. Філінея торкнулася його ледь-ледь. Але якби він зараз не тримався за поручні, відлетів би на кілька метрів. Майже всі у салоні вже висіли в повітрі і перекидалися, штовхалися, оберталися чи просто літали туди-сюди. П'ятнадцять хвилин невагомості минули дуже швидко. В ілюмінаторах з'явилися обриси індійського півострову. І голос із динаміків попросив усіх знову зайняти свої місця та пристібнутися. Перевантаження під час спуску на планету не менше, ніж на зльоті. Філенея з Веремієм зробили останнє сальто і за хвилину весь салон слухняно всівся на свої місця. Мумбаї зустріли мандрівників своєю звичною спекою, вогкістю та усміхненими індусами, котрі заражали своїм сонячним позитивом навіть найхолодніших європейців. Веремій був тут вже втретє. Коли вони спускалися з шатлу, хлопець зауважив. Добре, що вже вечір. Тепер не так спекотно. Біжімо, встигнемо побачити, як сідає сонце над океаном. Доки їхній багаж їхав у безпілотному таксі до готелю, закохана парочка, узявшися за руки, весело пробігла понад два кілометри до величної брами Індії. Біля неї Веремій спинився, сперся руками в коліна і довго віддихувався. Ова, хлопче! Схоже, хтось засидівся в майстернях і вже геть забув, як давати жару організму? Ну, знаєш. Хитнув головою хлопець. Ми, вз, ми взагалі-то пробігли досить велику дистанцію, ще й тримаючись за руки. Два кілометри і двісті шістдесят метрів. Насправді я опишаюсь тобою, але знаю, що ти можеш більше, якщо трохи потренуєшся. Та я вже зрозумів, що маю тренера з будь-чого. Сподіваюся, хоча б іноді, і наші тренування будуть більш інтимними. Він випростувався, обійняв Філенею за талію і ніжно поцілував. Вона не поручалася пригорнулася до нього, підняла голову і прошепотіла на вухо. «Інтимні тренування будуть найбільш виснажливими». У Веремія шкірою пробігли мурашки. Сідало сонце. Вони сиділи на кам'яній огорожі, обійнявшись і звісивши ноги вниз. Проводжали такий довгий і такий прекрасний день. «Диво, тільки п'ять годин назад ми пили каву у Львові, а потім встигли навіть побувати у космосі». І ось тепер тут дивимося на захід сонця. Романтика бляха. Сонячна доріжка сяяла на воді. Океан був чистим. Гори сміття, що десятиліттями вважалися мало не візитівкою Індії, вже залишилися у минулому. Про високу екологічну свідомість країни ще не йшлося, але запровадження у містах сортувальних баків і приймання відсортованих відходів з бідних селищ за гроші швидко вирішили проблему засмічення. «А слабо стрибнути звідси?» – раптом спитала дівчина. Веремій почухав потилицю, з побоюванням глянувши вниз. «Та не слабо. Тут висота, певно, лише метри чотири, а я із п'яти залюбки стрибаю. Але ж, може, глибина недостатня?» «Звернімося до твоєї домашньої енциклопедії». Філенея з комедійно-діловим виразом обличчя дістала галоручку. «Отже, торік тут провели очищувально-поглиблювальні роботи, тому навіть під самим берегом вже достатньо глибоко, а трохи далі точно метри три буде». «Ой, не знаю». Похитав головою Веремій, Філенея розсміялася. «Теж мені сміливить. Дивись, як треба». Вона підвелася на ноги і хотіла було зняти сукню, Вермій ледь встиг схопити її за поділ. «Ти чого?» Це тобі не Європа. Тут за цицьки можна і до поліції потрапити. Ох, точно. Ці мені пуритани. Пробурчала вона і, спритно вивернувшись, стрибнула у воду, як була, просто у сукні. Вермій миттєво стрибнув за нею і встиг подумати. Ну, ось і все. Якщо вона зараз налетить на камінь, не проблема. Збереш в сервісі, як будь-якого синта. А ось ти випадково стукнешся головою, і кінець. Та вода вже вдарила його в обличчя, накрила з головою, а за кілька секунд він випірнув біля своєї усміхненої русалоньки. А вода тепла. Ти герой, весело сказала Філенея, обійнявши його за шию, і поцілувала. Поцілунок вийшов солоним. Нагорі зааплодували. Тільки зараз Веремій помітив, що звідти на них дивляться, показують пальцями і щось кричать люди. Певно подумали, що вони якісь самогубці, і перелякалися. Філінея зашарілася. Ти диви, вже маємо успіх серед місцевих. То і що, це ж добре. Я соромлюся. От тобі й маєш. Ти щойно збиралася в консервативній країні голими грудьми світити. І все було нормально. А кілька індусів поплескали і одразу почервоніла? Дива та й годі. Вони підпливли до берега і вилізли на каміння. Скелі валунів ховали їх від сторонніх очей, і Філенея таки зняла геть мокру сукню. Веремій теж роздягнувся. Вони повикручували речі, сіли, обійнялись і ще кілька хвилин дивилися, як сонце ховається за обрій. Щойно зник останній золотавий промінчик, Філенея скочила на ноги і крикнула. Хто перший до готелю? Вона хутко накинула ще не до кінця висохлу сукню через голову і побігла. Веремієві не лишалося іншого вибору, окрім як рвонути слідом. Вже на бігу він дістав із кишені свої Google Glass, вдягнув, продиктував назву готелю і доповнена реальність проклала на дорозі лінію маршруту. Хлопець трохи знав місто, тому одразу згадав, де можна трохи скоротити шлях через неблагополучні райони та паркани закритих кварталів. Справжніх багатокілометрових нетрів Мумбаї вже давно не лишилося, але найбідніший район міста досі виглядав цілком автентично. Може, лишили спеціально для туристів. Туди часто водили екскурсії. Ось і перевіримо, чий інтелект сильніший. Філенея бігла у метрах 20 попереду нього. Веремій бачив, як майоріла її сукинка у ранніх сутінках. Вона справді дотримувалася звичайного пішого маршруту, рекомендованого системою навігації та путівниками. До готелю лишалося 4 кілометри. Якщо нічого не трапиться, вона буде там за 19 хвилин. Ось перше місце, де можна скоротити дорогу. Веремій заскочив у прочинену хвіртку закритого кварталу. Обіг багатоповерхівку, помітив позаду перелаз. Трохи спорту, двометрова перепона позаду. Тепер вони бігли паралельними кварталами майже крок у крок. Філенея озирнулася. Веремія позаду не було. Якби у неї лишилася стандартна прошивка, вона б мусила повернутися назад і відшукати свого власника. Але нічна відьма мала більшу свободу волевиявлення, тим паче, що режим тілоохоронця лишився вимкненим. Певно, Веремій вирішив скоротити шлях. Що ж, гаразд, вона теж так може. Щоправда, нестандартної мапи в неї не було. Місто вона не знала, тому потрібно було вишукувати можливості просто на бігу. Звернувши за ріг кварталу, вони знову побачили одне одного, погляди зустрілися, і з відстані в кількадесят метрів Філінея змогла проаналізувати стан організму хлопця. Перший кілометр дався йому легко. Він міг пробігти усі чотири ще й справді швидше за неї. Її почуття суперництва стояло на позначці у 80%, тому ані здаватися, ані піддаватися вона не хотіла. Вони добігли до нетрів, лабіринту вузеньких вуличок між низькими кривими хатинами, зліпленими з фанери і усілякого сміття. Времінь зник там, отже там можна було скоротити шлях. Філенея стинула плечима і пірнула у темряву слідом за ним. Паралельною стежкою. Веремій ледь встигав ухилятися від усього, що стирчало з хитких стін. Раз він мало не налетів на якогось старигана, що тягнув за собою мішок краму. Діти з вереском розбігалися, жінки й чоловіки на порогах проводжали його довгими неприязними поглядами. У нетрях майже не було джерел світла, і ніч огортала їх швидше, ніж решту міста. Рятували тільки окуляри з режимом нічного бачення, інакше бігти довелося б навпомацки. Зрештою, за кілька довгих хвилин він вискочив з цих щорячих ходів, лише раз вступивши у щось м'яке і рідке, і щиро сподіваючись, що то було всього-навсього гниле манго, а не чиясь убиральня. Останній квартал, і він нарешті в готелі. А кілометр щонайменше я все-таки зрізав, думав Веремій, підбігаючи до входу. рвонув на себе двері, зайшов у фойє, побачив, що крім індуса на рецепції там нікого немає, Переможно підняв руки і впав у крісло. За кілька хвилин він заспокоїв дихання і випив води. Філинеї досі не було. Веремій уже почав перейматися. Глянув на годинник, минуло 25 хвилин від старту. Вона точно мала б уже з'явитися. Хлопець спитав консьєржа, той ламаною англійською божився, що не бачив нікого. Він вийшов на двір, озирнувся, набрав її поза зоною. Подумав, зателефонував батькові. Тату! Можеш глянути на Філенеїне місце розташування і надіслати мені? Здається, вона знову жартує, а я вже починаю нервувати. Так-так, сину, зараз. Але будь обережним надалі, збережи її цілою, бо якщо вона зникне ще до того, як буде виплачений кредит, я сам погасити не зможу. Я ж відпускав її під твою відповідальність. Від цих слів Вереміїві стало тоскно. Філінея була наразі найважливішою істотою в його житті, а батько тільки про гроші й думає. Той помітив, що син похнюпився. «Чи не занадто я акцентував на грошах?» Подумалося йому. «В хлопця почуття відповідальності і так є, а він ще й закоханий». Та в голос нічого не сказав, тільки коротко кивнув і вимкнув зв'язок. В окулярах хлопця з'явився маячок, дуже неточний радіусом у 50 метрів. Це були нетрі. Веремій кинувся бігти. Майже по всьому місту злочинність уже наближалася до нуля, але у нетрі боялися заїжджати навіть бувалі копи. Серце хлопця тривожно калатало. Та телефонувати до поліції він усе одно не став. Юнацький романтизм прагнув самостійно врятувати кохану, та йому й не вірилося до кінця, що може статися щось справді погане. Поліцію він завжди встигне викликати. Коли він зупинився біля неосвітленого кварталу, сигнал Філінеї зовсім зник. Хлопцеві стало ще страшніше. У Мумбаї був величезний чорний ринок запчастин до роботів. Хто знає, може Філенея вже там, випатрана і розкручена на деталі, а її пам'ять у такому разі знищать першою. На паркані будинку виділявся напис маркером «Stay away, not for tourists». Веремій хитнув головою і рішуче зайшов у темний лабіринт. Окуляри справді дуже допомагали. Веремій бачив усе навіть краще, ніж удень. Тепловізор доповнював зображення, проникаючи крізь тонкі фанерні стіни хатинок. Тепер він йшов повільно, роззираючись на усі біч. Там, де в останній святився маячок, Веремій гучно гукнув. Філенеє! Філенеє! Ніхто не відповідав. На призбі халупи сидів старий індус із люлькою. Веремій підбіг до нього і англійською спитав, чи не бачив він тут білої дівчини зі світлим волоссям. Старий підняв голову і нічого не відповів, певно, не розуміючи. Хлопець увімкнув синхронний переклад на хінді та повторив те саме. Дідок уважно вислухав, а тоді глянув за плече Веремія. Хлопець озирнувся і одразу його вдарили по голові дошкою. Те, що він встигнув трохи ухилитися, його врятувало. Дерево ковзнуло з шкіру на обличчі, Перед очима закругляли зірочки, окуляри дивом втрималися на місці, але Веремій все-таки не впав. Він ударив лівою кудись вперед, майже навмання, відчув, що в когось влучив, почув, як тіло грюкнуло на землю. Проте ще двоє накинулися з боків, схопили за руки і повалили його на землю. Окуляри злетіли, хтось наступив хлопцеві на спину. Та він недарма п'ять років займався спасом. Неочікувано для ворогів він підібрав ноги, згрупувався, перекотився на бік і підскочив. Двійко нападників не змогли утримати його руки, а той, хто був позаду, відлетів та вдарився у стіну. Решта розбіглися. Веремій підбіг до чоловіка, що сповзав по стіні, схопив його за грудки, шарпанув і з люттю спитав. «Де вона?» Переляканий індус вказав рукою напрямок. Времій, не відпускаючи чоловіка, пошукав рукою на землі свої окуляри, підібрав їх і пообіцяв собі бути удвічі уважнішим. Нападника він так і не відпустив. Ішов, штовхаючи його поперед себе. Індус був меншим і, очевидно, слабшим за хлопця, ще й, схоже, добряче вдарився головою, тому навіть не пручався. За десять метрів він щось пробалькотів і простягнув руку вперед. Там був замаскований вхід у підвал. Веремій трохи подумав і нарешті викликав поліцію. Йому сказали стояти на місці і чекати, але хлопець не хотів гаяти час. Хто знає, що вони можуть встигнути зробити з Філенеєю? Внизу у тьмяному світлі він побачив броньовані двері. Наказав індусу постукати. Той боявся, просив відпустити, казав, що вб'ють обох. Зрештою Веремій постукав сам. За дверей хтось спитав пароль. Хлопець, котрий вже стиг помітити, що двері старі, заіржавілі і певно трухляві, що щосили вгатив у петлю. Двері заскрипіли і впали, причавивши когось всередині. Времій відпустив переляканого індуса, той миттю рвонув назад до виходу, а сам стрибнув всередину. Озирнувся, Схоже, крім єдиного охоронця, котрий лежав під дверима, більше людей тут не було. На стіні ліворуч висіли дві рушниці. «Місце справді серйозне», – подумалося хлопцеві. Він зняв одну, перевірив, наче робоча. Вартовий під дверима ледь чутно стогнав. Він здавався вже зовсім безпорадним, але про всяк випадок Веремій зняв зі стіни і другу рушницю, зібрав усі сили та зігнув її ствол, аби не можна було вистрілити. Поганенький дешевий метал піддався досить легко. Більше у приміщенні не було нічого. Коридор вів кудись далі. З за рогу світилося. Времій обережно на підійшов туди, визирнув одним оком і подумки вилаявся. У величезній кімнаті, звалені в купи, лежало заліззяття, переважно частини роботів Boston Dynamics першого покоління. Людей все так само не було видно. Времій зробив крок і почув металевий голос. Стоп hands up. Це був робот поліцейський. Таких в Мумбаї почали використовувати ще два роки тому, але команди досі комплектувалися із звичайними людьми. Невже вони захопили і перепрошили для себе поліцейську модель? Промайнуло в голові хлопця. Якщо так, мені гаплик. На озброєнні такі роботи мали лише газ і електрошокер. Проте й цього було цілком достатньо. Веремій зробив крок вперед, все ще не розуміючи, звідки лунав голос. Я Stop and up your hands. Хлопець знову аж підскочив з несподіванки, роззираючись на всі біч. Робота так і не було видно. Ой, чи пан чи пропав, двічі не вмирати. Крикнув з розпачем Веремій та стрибнув вперед, перекотився через спину та зупинився посеред складу. Став на одне коліно, підніс рушницю, обвів очима приміщення. I warn, shoot. Десь зовсім близько пролунало останнє попередження. Робот ховався за стелажем із мотлухом. Веремій обережно зазирнув туди, тримаючи зброю на поготові, і полегшено видихнув. На стележі лежав динамік, підключений, судячи з усього, до детектора руху. Заспокойся. Це лише симуляція голосових комад. Сам до себе подумки промовив хлопець. Але винахідливо. Певно, Філанея була десь тут. За 15-20 хвилин з нею навряд чи встигли зробити щось серйозне. Юнак прийшовся складом туди-сюди, зазирнув за стелажі з деталями та купи брухту. Дівчини ніде не було. Він зупинився, почав розмірковувати. Так, маячок зник, отже тут передбачене блокування всіх сигналів. Підвал глибокий, але лише це навряд чи змогло повністю вимкнути локатор. Треба шукати якийсь залізний ящик. А як його тут відшукаєш? Надія вже почала його полишати, та раптом, на думку, спало дещо. Хлопець увімкнув сонар. На окулярах він, звісно, був слабеньким, такий для підводних досліджень і розваг. Веремій завжди вважав це чисто маркетинговою приблудою, проте зараз він би нарешті міг стати у нагоді. Якби ж лише його потужності вистачило, щоб зрозуміти, де тут є якісь потаємні двері або що. Окуляри завібрували. У найдальшому кутку складу була подвійна підлога. Під дерев'яним настилом з вічком ховалися металева плита. Веремій відкинув дерев'яні двері, знайшов ручку від металевих, підняв люк. У маленькій ніші розміром струну лежала його кохана, прохолодна, непритомна і зі слідом від удару на лобі. Веремій її витягнув, але що було робити далі? Як її увімкнути, якщо не працює жоден інтерфейс? І чи лишилося там взагалі що вмикати? Він чув, як подеколи крадії вимкають роботів над потужними шокерами, і це зазвичай випалює у побутових моделей всю електроніку вщент. Він швиденько оглянув тіло, слідів електроопіків нібито не було. Вже добре. То це лише удар вивів її з функціоналу. Веремій приклав вухо до її грудей. Серце лише чутно, але билося. Значить, принаймні з біосом усе гаразд, і шанси відновити прошивку та пам'ять є. Минуло всього чотири дні, а ти вже настільки до неї прив'язався. Подумалося хлопцеві. Вермій розвернувся довкола. Схоже, з прошивками тут нічого не робили і взагалі не копалися у мізках роботів. Лише розбирали на частини. Гаразд. Там побачимо. Хлопець піднявся, взяв на руки нерухоме тіло і рушив до виходу. Але закінчилося все не так, як він сподівався. За рогом дорогою йому заступили чотири озброєних здоровання, двоє темношкірих, один, схоже, китаєць і останній білий. Тепер щось вдіяти шансів точно не було. Навіть рушницю він лишив біля люку. Та й навряд чи вона допомогла проти стількох. «Юкрейн». <ріст> Ти смотри, так, так нам хохол пожалував!» Веремій стиснув зуби, напружився, але вдіяти нічого не міг. Подумав, може, хоч поліція незабаром приїде. Треба було спробувати потягнути час, але росіянин грубо крикнув. «Морти в пол! Бистро! І роботи кидай назад!» Веремій обережно поклав філинею і повільно ліг. Китаєць швиденько обшукав Веремія, зняв з нього окуляри, простягнув їх напарнику... Той роздивився і сплюнув. блять, смотри, яка цаця. Отже буржуи бесяться. Полтари штуки і баксовим, блять, нікуди дівати. Я купував за 1200. О, сука! <звук> Откуда у такого молокососа такі бабки? І робот взагалі космос? Ти чо, син олігарга, нахуй? Хлопець зітхнув. Олігархат, як соціальне явище, давно лишився в минулому, але, вочевидь, не для цього здорування. У нас немає олігархів. Просто люблю це діло. Заробляю. А вона це подарунок. Кредитний. По-русски, блядь, говори. Я твоє тілячество не розумію. I don't speak Russian. У відповідь його знову вдарили ногою по репу. Він затримав дихання, щоб не застогнати від болю. Схоже, у нападників були металеві пластини в черевиках. Ладно, блядь, умник. Давай, встали, руки за голову і пішов. Не рипайся, а то на тот свят швидко відправим. Вермій все ще не полишав надію на поліцію, та його грубо штурхнули в спину, вивели на двір і наказали крокувати. Ані сирен, ані поліцейських досі не було. Двоє мовчазних чорних велетнів ішли попереду. Кожен під два метри зростом і вагою по сто кілограмів. Вермій сам пару бокниць дрібних розумів, що з такими волойобами йому впоратись буде вкрай малоймовірно. Він усе ж таки робототехнік, а не суперагент із кіно. Ех! Де ті малі індуси, які напали на мене 10 хвилин тому? Мабуть, це їхня підписка. Ззаду йшов Кацап і китаєць, який забрав окуляри, але, на щастя, не намацав галоручку, що мала функцію надсилання сигналу SOS. Веремій намагався згадати, що для цього потрібно зробити – затиснути її чи шість разів натиснути на неї. Вирішив при нагоді спробувати обидва варіанти. Біля непримітної халупи негри зупинились. Один із них, звідки лязь, витягнув знайомий Веремію пристрій – сканер чипів. Переконавшись у чистоті голови хлопця, його заштовхали всередину. Потім ще одні двері. Вже за ними було доволі шикарне приміщення, особливо як для нетрів. Там сиділо троє білих чоловіків. Двоє мали років по сорок, і старший чоловік на вигляд років сімдесяти. Всі були міцної статури. Одягнений у якісь старомодні костюми, але без краваток. Грається у хрещеного батька. Мабуть, індусів це вражає, але не білого бога. Подумки сам себе підбадьорив Веремій. У нас гості, шеф. Заявив вже якось по-особливому ненависний Кацап. Хто такий? Ху ар Спитав старий, і одразу стало зрозуміло, хто тут бос. Я турист, і твій хвили мене мої хвили. Я хочу дійсно. По-русски, сука, говори. Оу. Oh. Кто-то слышу знакомый акцент. Мальчик с Украины. Вгадав босс. Так. Это приятно. Я сам с Одессы. Откуда ты? Киянин. Ах, люблю Киев в мае. лет не был. Мой любимый подол, любимая в Киеве синагога на Ярославской. Веремий зрозумів. Це шанс зіграти на ностальгії старого. Да, я сам подолянин. Даже коренной отец там родился і вирос. З сильним акцентом спробував підлестити Веремій Босу. О, oh, ні. Говори по-українськи. Я дуже люблю українську річ. Моя перша жінка була вчителницей українського язика. Як вона декламірувала Шевченка. А Стус тоді був запрещений. Це визбувало ще більше. Ну, доволі лірики. Що ж там з роботами? Мій андроїд зник у ваших нетрях. Я його знайшов. Його явно викрали. Хочу повернути. А що твій робот делав в нашій території? Ну, біг транзитом. Всі бандити слідом за босом захіхікали. <ріху> Навіть ті, які геть не розуміли мови. Ну, ладно, біжав. Ну тут наша територія, ми тут зарабатуємо на розборки. Але це ж було викрадення зовсім нового робота. Розборка, тобто розбирання. Це ж про пошкоджених і поламаних. <ріст> <ріст> <ріст> <ріст> а мені подобається твоя наївність. Так, да, мій мальчик. Разве твої роботи справі? Але ж його тут і пошкодили. Ще півгодини тому все було з ним добре. Було та спливло, пригадав українську приказку мафіозі. Ладно, ти мені нравишся, ти земляк. Давай, за п'ять штук, або по курсу, забирай свою радість і наслаждайся життям у нашому гостеприїмному Мумбаї. У Веремія всередині все заклекотало, але зовні він випромінював спокій і упевненість. Все, як вчив батько і сенсей на карате. Він сломав двір складу і одягав чотирьох мафлонов. Встряв Кацап. О, козак, може ти ще йшиш можливість підзароботати? Добре підзароботати. Веремій в ці секунди визначав, які є варіанти захопити цього дідугана в заручники. Варіантів бути продірявленим було більше. І він вирішив розслабити боса та увійти в довіру. Так, да, підзароботати улибається більше, ніж потратити п'ять штук. Ось вот це мені подобається. Присаживайся, будемо діла говорити. Веремій присів за круглий стіл нього сіли Кацап і китаєць. Негри стояли за спиною, рипатися варіантів не було. Але тепер з'явився шанс дістатися галоручки і активувати команду СОС. От тут якраз є для такого проворного, як ти, задання. Ти ж слышав про Болівуд? Так от, є там маленька студія, знімає не зовсім законне кіно. Добре заробляє, но поки не зрозуміло, що треба ділитися. Ми, звісно, можемо їх закрити, але краще додати. Тому потрібно трохи їх продюсера припугнути. І ви з Данілою будете прекрасною командою устрошення. Якщо буде результат, забирай свою грушку і сверху дві штуки. Не вийде, знайду тобі ще одне. Це слово чесного злодія? Так. Да. Тоді по руках. Веремій був припіднявся простягнути руку, але Даніла його присадив. Бос жестом дозволив, вони поручкалися. Саме тоді Вермій зміг непомітно лівою рукою витягнути галоручку і тихенько нею поклацати, сподіваючись на ефект. Ефектом мав бути сигнал на галофон батька Ітохи з текстом про термінову допомогу з його координатами. Можеш приступати прямо зараз. А, -а можна хоча б умитися? Хе, можна, но знай. Так у тебе від дуже погаючих. <ріст> <ріст> Тоді Вермій відчув, що садно на лобі таке є. І під кривавими патьоками вже утворюється гуля, яка то нила, то сіпала, проте суттєво не заважала. Після вмивання Вермій в компанії Даніла і двох громил пішли на діло. Вийшли з нетрів на якусь глуху вулицю, сіли в авто, поїхали невпізнаваними вуличками. Даніл вів авто і розповідав. Вот я вас хохлов не понимаю. Зачем вам нужен тот Евросоюз, НАТО и вся эта хуйня? Они же другие. Мы вместе могли бы всю Евразию за жопу держать, а так, такую страну развалили. Вот скажи мне, тебе хотелось бы пожить при СССР? Или хотя бы как при Путине было? Нет. Мне так, как есть, нравится. Ну тебе-то понятно. Живёшь в столице, мажор же явно. А как простому? Вот украинцу ваши все эти ограничения. А русскоязычных сколько? Они же все были бы счастливы. Наверняка твои родители с Киева были русскоязычными. Да вроде нет. Хотя отец что-то такое вспоминал. Но у нас седьмая экономика мира. Все хорошо. От добра добра не ищет. Да какое там добро? Вам пиндосы бабок накидали, а вы рады. Забыли корни славянские. Помогли врагу развалить Россию-матушку. Я еще помню, как при Путине было. Парады, салюты. Я до 2005 года и все застал. А що тепер? 8 стран все говно. Мій рідний Саратов полумртвий. Радіацією, маті. Москва, бля, 2 мільйони всего залишилось, а було 20. Ти розумієш, що ви наділяли? Могли ж к нам приєднатися. Ми у місте показали російський дух, слов'янське братство. Ех. Вермій ледь стримувався, аби не вступити у дискусію чи не зарядити Данілу у вухо. Але два двамовчазний